зізнання у своєму злочині. Поки він говорив, Едіт записувала його розповідь. Індіанці слухали. А Ганс вартував біля дверей, щоб не вискочили свідки. І він пояснив, що не був у Європі ось уже 15 років. І він завжди хотів повернутися додому з купою грошей і забезпечити своїй матері пристойне життя до кінця її днів. Але як я міг зробити це, «На тисячу доларів?» – запитав він. «Тому мені забажалося здобути всі вісім тисяч. Щоб повернутися додому з шиком?» І я подумав, а чи не було б легше повбивати вас усіх, звалити вбивство на індіанців і вшитися до Ірландії? І я почав стріляти. Але як полюбляв казати гаркі, проковтнув за великий шматок і вдавився. Ось таке моє зізнання. Я виконав свій обов'язок перед дияволом. А тепер, бачить Бог, настав час виконати обов'язок перед Господом. Негуча та гадікване, ви чули слова цього білого чоловіка? Звернулася Еді до індіанців. Його слова ось тут на цьому папері. І вам треба поставити на ньому свої знаки, щоб білі люди, які прибудуть опісля пересвідчились, «Що ви чули ці слова?» Двоє сивашів поставили хрестики проти своїх імен. Дістали вказівку з'явитися наступного дня з усім своїм племенем для споглядання екзекуції. І їм дозволили піти. Деніну трохи вивільнили руки, щоб він міг підписати документ. А потім у кімнаті запала тиша. Ганс маявся, а Едіт було не по собі. Денін лежав на спині, втупившись у покриту мохом стелю. «А тепер я віддам належне Богу». Пробурмотів він і повернувся до Едіт. «Почитай мені з Біблії», – додав він з відтінком грейливості в голосі. «Можливо, це допоможе мені забути про трикляте ліжко». День страти видався ясним та холодним. Температура впала до 25 градусів нижче нуля, Іду в холодний крижаний вітер. Він проштовхував мороз крізь одіж та плоть і пробирав до кісток. Вперше за багато днів Денін звівся на ноги. Його м'язи були нерухомими так довго, що він відвик зберігати вертикальне положення і ледь міг стояти. Він заточився, похитнувся і вхопився за Едіт своїми зв'язаними руками, щоб не впасти. Щось мене штормить. Слабо посміхнувся він, а трохи згодом додав. От і добре, що нарешті все скінчилося. Все одно, це чортове ліжко замучило б мене до смерті. Коли ж Едіт наділа йому на голову хутряного капелюха і почала відкочувати його, закриваючи вуха, Денін розсміявся і спитав. «Навіщо ти це робиш?» «На дворі сильний мороз», – відповіла вона. А чи не буде через 10 хвилин бідолашному Майклу Деніну байдуже? Відморози він вухо, чи ні? Спитав він. Еді доклала чимало душевних зусиль, готуючись витримати жахливий і болісний фінал. І тому його ремарка завдала сильного удару по її самовладанню. До цієї миті все здавалося їй чимось нереальним і примарним, як сон. А тепер жорстока правда цих слів Зіштовхнула Едіт вічна віч з реальністю того, що відбувалося. Для ірландця не минуло непоміченим потрясіння спричинене його словами. «Вибач, що завдав тобі клопоту своєю ідіотською фразою», – винувато мовив він. «Я не хотів. Сьогодні визначальний день для Майкла Деніна, і він веселий і безтурботний. Він радісно засвистів». Але свист із радісного скоро став сумним, і ірландець замовк. «От шкода, що священника немає», – задумливо сказав він. Але Майкл Денін – бувалий воїн, і він не дорікатиме на відсутність комфорту, вирушаючи в останній похід. Ірландець був слабкий і відвик ходити. Тому, коли двері розчинилися і він вийшов на двір, вітер ледь не збив його з ніг. Едіт і Ганс йшли по обидва боки і підтримували його, а він відпускав жарти і намагався підняти подружжю настрій. Зупинився він лише один раз, щоб домовитись про пересилку своєї частки золота матері в Ірландію. Вони піднялися на невеликий пагорок і вийшли на галявину поміж дерев. Там, оточивши колом діжку поставлену сторч у сніг, стояли Негук, Гадікван, та решта сиващів, включно з дитинчатами та собаками. Вони прийшли подивитися, як білі люди виконують свій закон. Неподалік видно було відкриту могилу, яку Ганс вирив, розігріваючи вогнем промерзлу землю. Денін діловито поглянув на приготування, помітивши могилу, бочку та оцінивши товщину мотузки і гілки, через яку вона була перекинута. «Якби на моєму місці був ти, то я зробив би це значно краще Ганса». Денін гучно зареготав зі свого дотипу, але на блідому обличчі Ганса непорушно завмерла похмура маска, яку міг порушити лише звук архангельської сурми в День Страшного Суду. А ще Ганса нудило. Раніше він просто не міг збагнути, яке то є жахливе грандіозне завдання» відправити свого одноплемінника на той світ. А Еді збагнула. Але це аж ніяк не полегшило реалізацію цього завдання. Її дій мали сумніви. Чи вистачить їй снаги довести його до кінця? Їй безперервно хотілося закричати, заверещати, заволати і затуливши очі руками чкурнути на осліп у ліс, на вмання. І тільки неймовірним зусиллям волі трималася вона на ногах і йшла далі, і робила те, що мусила робити. Знемагаючи від нервової та фізичної напруги, вона все ж відчувала вдячність Деніну за те, що він їй сприяв. «Подай руку», – сказав він Гансу, і той допоміг йому здертися на діжку. Ірландець нахилився, щоб Едіт наділа петлю йому на шию. Тоді він випрямився, а Ганс міцно прив'язав мотузку – до гілки вгорі. «Майкле Денін, чи маєте ви що-небудь сказати?» спитала Еді дзвінким голосом, який тремтів, попри всі її зусилля. Денін почовгав ногами по діжці, сором'язливо поглянув униз, наче збираючись освідчитись в коханні, і прокашлявся. «Я задоволений, що все скінчилося», сказав він. «Ти обходилася зі мною, як з християнином», «І я щиро вдячний тобі за твою доброту!» «Тоді нехай Господь прийме тебе до себе, розкаяний грішнику», – сказала Едіт. «Так», – відповів Денін, і його повний низький голос прозвучав різким контрастом до її тоненького ослабленого голосу. «Нехай Господь прийме мене, розкаяного грішника!» «Прощавай, Майкле!» Вигукнула вона звідчаєм у голосі. Едіт усім тілом навалилася на діжку, але вона й не поворухнулася. «Гансе, мерщій, Допоможи мені!» Слабо скрикнула вона. Едіт відчувала, що останні сили покидають її, але діжка не піддавалася. Ганс поспішив до неї, і діжка вислизнула з-під ніг Майкла Деніна. Едіт відвернулася і заткнула пальцями вуха. А потім розсміялася, хрипло, різко, з якимись металічними нотками в голосі. Ганс був шокований. За увесь час цієї трагедії йому не доводилось переживати такого потрясіння. Самовладання покинула Едіт Нельсон. Але навіть у розпал історичного припадку вона збагнула це. І відчула задоволення від того, що спромоглась витримати напруження і виконати все, що належало. Похитуючись, вона підійшла до свого чоловіка «Гансе, відведи мене до хатини» Ледь вимовила вона і додала «І поклади мене в ліжко, я хочу відпочити, відпочити, відпочити» І вона пішла по снігу геть А Ганс обіймав її за плечі Притримував і придавав вірного напрямку її ослаблим ногам Але індіанці лишилися Похмурею рочисто споглядали вони, як працює закон білої людини, котрий змушує чоловіка танцювати в повітрі.